إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يد الله فلا مدل له ومن يد فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رفيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يؤتي الله ورسوله فقدفاد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الهاديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الهمور مهدستها وكل مهدست بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد جمع اسكليا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر Walillahilham Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua Pada hari ini Kita telah memasuki Hari kemenangan Hari kebahagiaan Hari setelah kita menjalankan Ibadah-ibadah Amalan soleh Yang mana beribadah pada hari tersebut Allah sangat mencintainya dan mengalahkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda. Ma min ayyamin a'malu salifihi fiha ahabbu ilallah min adil ayamil asar. Kila ya Rasulullah wala jihadu fi bilillah. qala wala jihadu fi bilillah. Ilah kara jariulum mimani wanafsihi, fala yrgi bidali kami sayi. Rawi Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada dari hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah Subhanahu Wa Taala cintai dari 10 pertama bulan Dhuhr Kemudian Nabi SAW ditanya Ya Rasulullah Walaupun berjihad di jalan Allah SWT Maka Nabi SAW menjawab Walaupun jihad di jalan Allah SWT Kecuali Orang tersebut keluar dengan artanya dan jiwanya Kemudian tidak ada sedikitpun yang kembali Apakah dirinya dan artanya tersebut Hadis Riwayat Bukhari dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Ya ma min amalus soleh Tidak ada dari hari-hari beramal soleh Pada 10 pertama bulan dul Lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai Berupa solat Puasa Bersedekah Berbuat baik Amar ma'ruf na'imukar. Semua amalan soleh yang kita lakukan. Di sepuluh pertama bulan Dulhijjah. Itu dilipat gandakan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai hamba tersebut. Ketika dia mengerjakan amalan soleh. Di sepuluh pertama bulan Dulhijjah. Mengalangkan keutamaan beramal soleh. Di sepuluh terakhir bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW mengatakan. Yaumul Arafah wa yaumun Nahar wa ayyamut Tsariq idnal muslimun wa iya ayyamul Aqil wasarq hari Arafah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arafah dan hari Idul Adha yaitu yaitu hari Nahar hari kurban dan hari-hari tasrik adalah hari raya kami. Hari raya kaum muslimin. Dan dia adalah hari makan dan minum. Karena di dalam 10 pertama bulan Dhul Hijjah. Ada hari Arafah. Dan ada hari Yomun Nahar. Yang kita pada hari ini melakukan. Salat Idul Adha. Sehingga kita pun berhari raya pada hari ini. Menampakkan kesenangan kepada. ya, Pada hari ini kita menampakkan kesenangan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan dan berikan keutamaan pada hari-hari sebelumnya, maka pada hari ini kita bergembira, menampakkan kegembiraan kita, karena kita berada pada hari raya yang sangat Allah Subhanahu Wa Taala agungkan dan cintai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yomun ya Nahar, ya, Inna Ahyami." adamu indallah yaumun nahar wa yaumul wa yaumul khar kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hari nahar yaitu hari kurban hari raya idul adha dan aril qahar ya hari setelahnya yaitu hari 11 tanggal 11 ذو ini adalah hari yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita disyariatkan bergembira sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmati qul bi fadlillah wa bi rahmati falyafrahu wa kharu katakanlah dengan keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka bergembiralah kalian Ya, dan itu lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Ayat ini menganjurkan untuk kita bergembira pada hari raya ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Allah taala dalam kitab beliau Syarafatul Bari. Beliau mengatakan Inharus surur min ayadi min shahair Islam, menampakkan Kegembiraan di hari raya, hari raya. Itu di raya Idul Fitri dan di hari raya sekarang ini, Idul adha, Itu termasuk dari syiar-syiar Islam. Dan Ayyamul Tasri kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Ayyamul, Ayyamul Taha Muwadzikir. Hari-hari makan dan hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantara ibadah yang sangat agung di hari ini adalah berkurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah hukumnya wajib bagi setiap kaum Muslimin yang memiliki kemampuan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wala takrabana musallana" bagi orang yang memiliki kemampuan. Kemudian dia tidak berkurban, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami, yaitu tempat solat id kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendekati ya, tempat musalla, yaitu tempat yang dilaksanakannya solat id, karena mereka tidak mengerjakan syariat atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berkurban. Karena dia memiliki kemampuan dalam keadaan dia memiliki kemampuan kemudian dia tidak mengerjakannya maka Nabi SAW melarang mendatangi salat idul adha. Ini ancaman yang keras bagi mereka yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkorban. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fasali lirob bikawan har, dan kalian. Kalian dirikanlah salat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tunekallah. Kalian berkurbanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita berkurban. Dan ini juga menunjukkan agunya kurban tersebut. Karena digandengkan dengan salat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kul inna salati. Wa nusuki wa mayyaya wa manati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala qul katakalih Muhammad sesungguhnya salatku dan sembelihanku yaitu kurban-kurbanku hidup dan matiku Ya, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya adalah orang yang pertama kali ya menjadi seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini menunjukkan wajibnya kita mengerjakan atau melaksanakan ibadah kurban dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban karena kurban adalah mayt bau min ayamin nahar mayt mayt bau minal baimatil an'am min ayamin an an nahar taqruban ila Allah azza wa jalla. kurban adalah apa yang disembeli dari binatang-binatang ternak yang disembeli pada hari-hari kurban, ya, hari-hari nahar, tanggal 10 sampai tanggal 13 bul hija, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah kurban, ya. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala, dan di dalamnya memiliki ikhwa yang sangat besar. Yang pertama adalah menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Katakanlah jika kalian mencinta Allah Maka ikutilah aku, ikutilah Nabi SAW Apa yang Nabi SAW lakukan Di 10 bulan Dulhijjah ha? Sampai tanggal dul Sampai tanggal 13 Dulhijjah Nabi SAW Berkorban ya? Doha Nabi SAW Dalam Adis Muttafakun Alay Bikas Faini Amlaini Nabi SAW berkorban Dengan dua ekor Ya kambing Yang besar yang Berwarna hitam bercampur eh, Berwarna putih Bercampur hitam sedikit Kemudian memberikan tanduk Kemudian Nabi SAW Menyembelinya Menyebut nama Allah dan bertakbir Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan. Dengan mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mencintai kalian. Dan mengampuni dosa kalian. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mah pengampun lagi ma penyayang. Dan ini yang dibuktikan. Oleh Nabi Ibrahim AS. Ketika dia begitu lama tidak diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ketiga masa tuanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepadanya dengan anak ya, yang beliau beri nama dengan Nabi dengan Ismail alaih salam ketika beliau telah lahir dan masa-masa uh, lucunya berjalan bersama Nabi Ibrahim kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dia bermimpi di malam Yomu Tarwiyah Yang bertepatan sekarang ini adalah 8 Duhijjah Nabi SAW Apa Nabi Ibrahim bermimpi di malam harinya Dia diperintah oleh Allah SWT Untuk menyembelih anaknya Maka di pagi hari Nabi Ibrahim Dia ragu apakah ini Wahyu dari Allah Atau kembang-kembang tidur Maka di malam harinya ya Yang bertepatan pada 9 Duhijjah Ya, bermimpi lagi diperintah oleh Allah Subhanahu SWT untuk menyembeli anaknya. Maka pada hari, pagi harinya dia pun mengetahuinya. Maka pada hari itu diberi nama Yomul Arafah. Bahwasanya ini betul-betul perintah Allah. Maka dia pun besoknya tanggal 10 Dulhijjah. Yomul Nahar menyembeli anaknya. Kemudian Allah Subhanahu SWT mengganti dengan seekor domba yang sangat besar. Ini sebagai bentuk cinta... Kebuktian cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahuwataala sehingga dia pun dikenal dengan Qalilullah, kekasih Allah. Tidak ada di dunia ini Qalilullah kecuali dua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Mereka adalah Qalilullah, kekasih Allah subhanahuwataala. Orang yang Allah subhanahuwataala cintai. Kenapa? Karena dia buktikan cintanya kepada Allah subhanahuwataala. Dia mengorbankan anaknya. Ya, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala Menggantinya, tapi setelah dia Buktikan cintanya, begitu cintanya Dia kepada anaknya, yang begitu Lama, ya dia tunggu-tunggu Dan begitu cintanya dan tertanam Pada dirinya rasa cinta Kemudian ingin Allah mengujinya Dan melihat, apakah betul Engkau, ya kecintamu itu Betul-betul jujur, maka dia pun di, apa, di uji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dengan ujian tersebut Perasilan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka pada hari ini kita membuktikan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kurbankan, ya, hewan-hewan ternak kita dengan mengeluarkan harta kita sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memilih binatang kurban yang paling bagus, yang paling banyak manfaatnya, yang paling gemuk dan paling mahal untuk kita apa berikan dan nyatakan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini salah satu ikhmah yang sangat besar sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita karena kita betul-betul menampakkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta kita dengan menyembeli binatang ternak ya yang mungkin itu merasa berat bagi kita tapi sebagai bentuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memberikan kemampuan maka kita pun berani untuk membeli untuk menyatakan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pada hari ini kita buktikan ini yang pertama hikmah disyariatkannya berkurban sebagai bentuk cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua ya ya Sebagai atau ikmah disyaratkannya berkorban adalah untuk menampakkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wataala kepada syariat Islam yang kita yakini adalah agama yang benar yang Allah Subhanahu Wataala memberitakan kepada kita Ya A'la Dina Hakkatu kathi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita senantiasa menjadi seorang muslim. Ya. Dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena agama yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah agama Islam. Inna dina inda lai Islam. Sesungguhnya. Agama yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar dan diridhoi yang dicintai cuma agama Islam. Adapun selainnya adalah agama yang dimurkai. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Waman yu'azim. شعائر الله فإنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْكُلُوبِ Maka siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung pada hari ini adalah menyebeli binatang kurban. Setelah kita melaksanakan syiar Allah juga yang paling agung. Iaitu salat hidul adha. Kemudian kita langsung menyebeli kurban-kurban kita. Dalam rangka mengagumkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ikhma yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita untuk kita berkurban agar kita mengagungkan Allah agar kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita dengarkan tadi dalam ayat Waman Yo Abdul Shahir Allah, Pak Innau mintak takwulku, maka siapa yang mengagungkan siar-siar Allah Subhanahu Taala, maka itu adalah ketakuan hati, ya, itu adalah ketakuan hati, dan itulah yang Allah Subhanahu Taala terima. Kata Allah Subhanahu Taala, لا ينال الله لhumuha ولا دماهها ولكن لا ينال مinkum Allah Subhanahu Taala, ya. Allah, daging-daging kurban kalian. ya Daging-daging kalian dan darah-darah yang kalian halirkan. Iaitu binatang yang kalian sembelih, Itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kecuali ketakuan yang diantara kalian. Sehingga ketika kita berkurban, maka bangulah di atas ketakuan kepada Allah SWT. Itu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, dan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita betul-betul ingin mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita betul-betul melakukannya. Karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir dari hati kita. Lahir dari ketakuan hati kita, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Maka ini adalah ikhwa yang kedua agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu adalah tujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa maakhalakatur jinna wal insa illa liyak Tidaklah Ku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditegaskan lagi dalam surat Al Baqarah: Ya ayu an nasu, ya ayu an nasu budu rubba kumul ya walladina min kablikum la alakum Wahai manusia, kalian Beribadalah kepada Allah kalian, ya sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Inilah yang kita inginkan daripada ibadah tersebut, agar kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang senantiasa bertakwa dalam hatinya, mereka lah yang disiapkan, ya bertakwa dalam hatinya dan juga di dalam amalannya, nampak dan yang tersembunyi maka merekalah orang-orang yang mendapatkan atau dipersiapkan baginya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasarihu ila maqsiratin rabbikum wa jannatin arduha as wal ard uhidat lil muttaqin. Dan kalian bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang surga itu ya yang dipersiapkan. Surga itu seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Maka hikmah dari Idul Kurban ini disyariatkannya berkurban agar kita betul-betul mencapai ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah yang sangat agung ya dari syariat kurban tersebut Agar kita betul-betul mentaitkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita bacakan dalam surat Al-Kawasar. Maka salatlah untuk rohmu dan berkurbanlah untuk rohmu. Ini adalah tauhid yang sangat agung. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ini adalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita betul-betul berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu dikatakan sebagai orang yang saya mampu, tidak mahu dikatakan sebagai orang yang ria atau sumah atau yang atau tidak mahu dikatakan mengagungkan dirinya tidak semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga dikuatkan pada ayat juga yang telah kita bacakan ya qul inna salati wa nusuki wa ma yayya alamin la syarikala wa bidzalika umitu wa ana awwalul muslimin katakanlah ya Muhammad dan juga wai kaum muslimin sesungguhnya solatku sembelian sembelianku, Hidup dan matiku Semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah tauhid ya, Pengambahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mentaitkan Allah subhanahu wa ta'ala Di hari raya ini Kita membuktikan Bukti tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengikhlaskan kurban kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengatakan Bismillah Allah Akbar Dengan menyebut Allah Allah Maha Besar. Kita berikan kurban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang yang pertama kali berislam. yaitu Menteritkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyerahkan diri. Saya kepada Allah. Dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Adapun melakukan kesyirikan. Dan memberikan sembilan-sembilan kita kepada selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Selain di hari-hari kurban. Maka kau betul kalian cinta kepada Allah. Betul engkau taat kepada Allah. Betul engkau serah muslim. Maka hari ini buktikan. Buktikanlah bahwa engkau betul-betul mencintai Allah. Berkurbanlah untuk Allah. Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada kuburan-kuburan? Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada gunung-gunung? Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada paun-paun? Kenapa sebelumnya engkau berkorban kepada laut-laut? Sekarang buktikan. Kalian berkorban untuk Allah Subhanahu SWT. Diberikan waktu empat hari. Pada hari ini. Tanggal 10 Duhijjah sampai 13 Duhijjah. Dunia, buktikan kurban kalian untuk Allah Subhanahu Wataala. Jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu Wataala, karena itu adalah amalan yang sangat dibenci. Itu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala. Itu yang memasukkan kalian ke dalam api neraka. Allah Subhanahu Wataala berfirman, Inna Allah la yakfiru ayusakabi, wa yakfiru maduna dari kalimah yasha' Sesungguhnya Allah Subhanahu Wataala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya wamay yusyrik billah faqat arramallahu alil jannah wama wahum annar wama lidzalimina bil ansar maka siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka diharamkan baginya surga dan dimasukkan dia ke dalam neraka dan tidak ada seorang pun yang menolong dia yang memberikan syafaat kepada dia walaupun wali yang dia sembah walaupun nabi yang dia sembah walaupun malaikat yang dia sembah tidak akan mampu memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat mengeluarkan dia dari api neraka dan masukkan dia ke dalam surga kalau dia mati membawa dosa syirik maka dia kekal dalam neraka dan tidak akan masuk ke dalam surga maka jemaah sekalian tinggalkan kesyirikan yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam Ibadah, yaitu mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Maka ibadah itu kekhususan Allah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Termasuk kurban ini. Maka berkurbanlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah Anis Anis Alibin Abi Talib. Kata Nabi Saw. Laknatullah manzah baligailulah. Allah melaknat bagi orang-orang yang menyebis salat. Allah melaknat bagi orang-orang yang atau berkurban. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini ancaman yang sangat besar Maka jemaah sekalian Perbaiki niat kalian Perbaiki tujuan kalian Dan jika kalian pernah melakukan kesyarikat Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Selama nyawa masih ada di kandung badan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Baik itu dosa besar, dosa kesyirikan atau dosa yang lainnya dari dosa-dosa besar, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka demikian juga kami ingatkan kepada para wanita untuk mereka memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa karna fi buyutikunna wala tabarrasna tabarrud aljahiliyatul ulam. Wahai para wanita kalian tinggallah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersabarot yaitu berhias ya menampakkan perhiasan kalian dan berhias Ketika kalian ingin keluar atau menuju kemana saya keluar dari rumah kalian ya dengan cara sabar orang-orang jahiliyah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan ta'abdal lau imraha ya bimisli taqwallah wassakan fil baitiha Beribadahnya seorang wanita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bertakwa kepada Allah. Dan tinggannya dia di rumah-rumahnya. Ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Walaupun dibolehkan bagi dia ke masjid untuk sholat. Tapi dengan syarat dia menutup auratnya. Dan tidak menampakkan perhiasannya. Dan tidak memakai wangi-wangian. Dan tidak berkholwat atau beriktilah dengan kaum lelaki di masjid maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala ini dan juga kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada wanita-wanita beriman kepada istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza saltumuna sa matan fasalu un min wara'il ijab dzalika Adharulikulubikum wa, kulubiku, wa, wa kulubikunna. Jika kalian kaum lelaki, yaitu para sahabat, kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi Sallallahu Sallam dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jika kalian meminta sesuatu kepada para wanita maka mintalah dari belakang ijah dari belakang pakaian-pakaian mereka yang menutup aurat mereka mintalah dari situ ketika kalian berbicara ketika kalian memerlukan sesuatu ya maka mintalah dari belakang ijak-ijak mereka dari pakaian yang syar'i yang mereka pakai yang menutupi aurat-aurat mereka maka itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati wanita yang beriman maka kata sabimbah rahimallahu taala ya fal ijabu akharu likulubikum wa kulubi inna jami'an maka ijab itu itulah yang mensucikan hati-hati kalian itulah yang membersihkan hati-hati kalian ya baik laki-laki dan perempuan dan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati-hati kalian dengan menutupnya dengan tertutupnya aurat kaum wanita sehingga mereka pun terjaga ya Terjaga kormatannya mereka, karena Allah memuliakan mereka, maka kita pun memuliakan mereka dengan berbicara dengan mereka di balik ijab-ijab mereka. Inilah yang bersuci hati mereka. Adapun orang yang menyatakan, ya ketika ditanya kenapa engkau tidak memakai pakaian ijab syari, maka dia mengatakan lebih baik yang penting hati saya suci. Itu dusta, ya itu dusta. Ya hati yang suci adalah hati yang betul-betul menutup auratnya dengan pakaian yang syar'i. Itulah hati yang suci bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum laki-laki. Mereka akan mendapatkan kesucian hati ketika melihat para wanita ya memakai ijab-ijab yang syar'i. Inna Allah wal malaikata yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menggafir Allahum, lana Wal walidayna Walil -ula, wa ulama'ina Walil ukamahina Walil amrina Walil muslimina wal muslimat Walil mu'minina wal mu'minat Wal wa ayahu wal wa amwat Inna ka karimu da'wat Rabbana atina Pidunia sana wabil akirat wa wakina adabannad Rabbana la tusikulubana. Ba'da adikana. Wablamin laduka rahmat. Inna kantal wahab. Subhanallah Rabbisatiyah mayasipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin.